Asteburua burua pasatu kodet, batzarrik batzar ostera. Lan bilaet horri, ta aurkitu dut, hemen txe josunik zera. Esan ditonek bizikletakin, joan horra gora tabera, hotel batean zer banatzen da, hori da nire galdera.